Розділ двадцять перший Знаменитий самаркандський дервіш Крім Абдалах, досліджуючи єство людей, вчить, що є люди нічного туману, а є люди яскравого дня. Над першими непереборну владу має Місяць, а над другими – Сонце. Таку відмінність знаменитий дервіш пояснює годинами народження – місячними чи сонячними. Яка з цих двох планет, що протистоять одна одній, першою проникне своїм промінням у кров новонародженого. Тій він і залишиться вірним до кінця життя. Від місяця кров людини одержує прохолодність, від сонця кипучість і жар. Відповідно до цього і духовний зір, який мене сприймає навколишній світ. Він буває або місячним або сонячним. У першому випадку цей зір затьмарений серпанком, що додає всьому відтінок тиші і смутку, коли все, навіть те, що наразі стоїть перед очима, сприймається як відгомін з минулого. Не наче людина живе другим життям, котра повторює перше, але повторює уже як сон. У другому випадку духовний зір сповнений яскравого, Звитяжного світла. Усе видно, усе ясно, усе живе вічно, Ніщо не минає безслідно, Все рухається, кипить І сяє самоцвітною веселкою. Тут владарює життя. Ні з ким нічого не ділячи, Нічим не поступаючись ночі, Зберігаючи все тільки для себе, Вимагаючи кожної хвилини Жертви від свого обранця, аби наступної хвилини щедро віддячти йому тисячократно. Тут потрібні людські неослабні зусилля розуму і палке горіння душі. Жити в цьому бурхливому потоці світла і близьку, руху і гулу нелегко, зате дуже корисно для душі, бо життя дарує високі нагороди своїм вірним і відданим. Тут немає вчорашнього дня. Завжди й незмінно, тільки сьогоднішній. Немає слова «був», тільки «є». Значить, для смерті, царина якої ніщо, Двері сюди зачинені. Хоча насереді народився, мабуть, у самий полудень, Під прямим прямовисним промінням. Кров його, як загорілася від нього, Так надалі й зберегла в собі його незгасимий вогонь. Ось чому не було жодного випадку в його житті щоб він проспав полуденну годину Немов у гучний мідний щит Вдарить сонце і розбудить його Уся його сповнена полум'ям кров Закипить, заверує, Відповідаючи на цей захлик Лине, пінячися, дзвенячи І з тугим напором по жилах Розбурхує серце Примусивши його підскочити Який тут же сон? Був полудень коли він прокинувся в Чайхані останнього селища по цей бік гір. Далі до перевалу вже не було людського житла. Нашатку пообідавши, вони з однооким рушили в дорогу. В горах доріг немає, тільки в'ючні стежки. Тут не буває коліс, тут володіння пішоходів та вершників. Стежка кружляє і в'ється, здається, що в деяких місцях – вона збирається перетнути саму себе. І часто подорожні, розділені двома годинами шляху, легко перемовляються один з одним один зверху, другий знизу. Долина з її садами, полями, селищами відступає далі глибше в туман. Попереду той самий хребет. Близький рукою дотягнутись можна, але далекий ніяк не дійти. Знизу темний, похмурий, а вище білий серпанок із величезними зубцями, грубо виламаними в небесні плакиті. Наступного дня зранку вузенька стежка приліпилася до кручі і побігла над безоднею. Вздовж згубного прискалка завшишки три лікті. Стояв густий туман, нічого не видно. Немов земля раптом вивернулася у наших мандрівників з-під ніг. Стала боком, і тепер на ній можна було тільки висіти, вчепившись за цей прискалок. Хоча на середі йшов попереду. За ним дріботів і шаг, торкаючись іноді лівим боком кам'яного схилу. Потім йшов одноокий. А за ним безпреревно чулося зловісне шипіння щебню, що цівками оповзав у безодню. Крутояром йшли години з дві, стежка поступово розширилась, страшна безодня відійшла праворуч і вже не запоморочувала їм голови своєю білястою затягуючою млою. Земля знов була у них під ногами, вируючи мав крижаний потік, який перемішав у своєму тісному руслі коловороти, піну й каміння, що з лухим підводним гулом котилося по його дну. Звідси починався звивестий спуск. Вони досягли перевалу. Туман розійшовся. Над ним одвічною чистотою синіло гірське небо. Таке, що не можна було про нього й розказати, не пригадавши чарівного птаха Хумай. Воно синіло, сяяло, сповнено незбагденного світла. У цій великій блакиті розтанули всі думки і почуття, хоч і на середіна. І він забув себе, лежачи на розстеленому халаті горілиць, відкривши груди прохолодному вітру. Спускалися швидко, незабаром повернули з вьючної стежки на пастушачу, що круто падала вниз крізь низкорослий чагарник. Повітря стало густішим і спекотнішим, пахло сонячним медовим настоєм, годіла бджоли, Звеніли трав'яні цвіркуни. Схил ставав деталі кортішим. Ішак часом сідав на стежину і їхав поповзом. А хоча на Средін, хапаючись однією рукою за кущі, другою, притримуючи ішака, говорив: Тихіше, тихіше, бо інакше тебе зітрешся і в долину спустяться тільки твоя голова. Це був дуже важкий і втомливий спуск. Зате короткий. До полудня вони вже були на гарбійній дорозі, що вела до селища Чорак, мети їхньої подорожі. Дикі бурокам'яні схили змінилися на зелені, де тут і там виднілися киргізькі юрти, як великі білі птахи, що сіли відпочити, і між ними строкатий розсип овечих отар, схожих на кинуті жменею мушлі. Ще один поворот, і вони побачили селище. А трохи осторонь озеро. Тут мав розігратися той двобій, заради якого хочана середін покинув свою домівку. Як благородні лицарі давніх сказань, що ходили в гори на смертний бійство над десятиголовим драконом, прийшов у гори і хочана середін. Тільки дракон цього разу мав людський вигляд, а під лицарем замість могутнього коня тулпера був маленький, позатий і шачок. Але той, хто статен своїм розумом Проникати в глибину явищ, Не посміхнеться зневажливо І не відкладе в бік цю книгу. Він зрозуміє, що в якому вигляді Не зіткнулися добро і зло, Битва їх завжди сповнена великого сенсу, Що впливає на долі світу. Ось що сказав з цього приводу Найчастіший помислами І найпроникливіший Ібн немає жодної злої справи, і немає жодної доброї, яка не відбилася б на наступних поколіннях. Незалежно від того, коли і де вона вчинена – у палаці чи в хатині, на півночі чи на півдні. І були очевидці цієї справи чи ні? Так само у злій, добрі не буває нікчемних малозначущих справ, бо із сукупності малих причин виникають великі наслідки. Селище було невелике, дворів сто п'ятдесят, як визначив Ходжа Насредін, окинувши поглядом вил зелень садів і виноградників, і жовтіючими всюди дахами, над якими сходило небо тим. Був обідній час. Біла дорога, та сама, де вони стояли, вбігала в цю зелень і губилася в ній, але за звивистою смугою високих тополь, що росли у бабічторогі, можна було простежити всі її повороти до протилежного кінця селища. де вона знову з'являлася і бігла далі, спочатку в поля, а потім хвилястими схилами в долину. За тополями виднівся низенький мінарет. Звідти, зараз, було саме час почути полуденну молитву. Але, мабуть, Моєдзин був уже занадто старий і немічний голосом. Його заклик сюди не долинав. Ходжа Середін подивився на озеро. Воно спокійно лежало в подовженій впадині, що своїми контурами нагадувало слід яйця на піску. Тальній берег був кам'янистим, голим, а ближній, що пролягав до садів, заріз пуйною кучерявою зеленню над якою височили темні округлі крони старих карагачів. Зверху до озера спускалися дві живі блискучі жилки, два гірських струмки, а вниз відходила тільки одна темна жилка – сухе річище Арика, що відводив воду до полів. Між озером і селищем, окремо від інших садів, зеленів великий сад, оточений високою огорожею. А в його тінистій глибині ховався будинок, драконове ліго, оселя Агабека. Ось ми й прийшли, сказав одноокий злодій. Сядьмо, озвався Хоча на нам треба порадитись. Біля дороги, і стріщини в скелі, струмувало холодне джерело. Над ним тріпотіла мерехтливим листям самотня молода тополя що якимось дивом виросла тут, на камінні. Знизу полю оточували чіпки, жилаві реп'яхи, а навколо зеленів світився килимок трави. Не було в камінні такої щелинки, тріщинки, звідки б не виглядала вона. Свіжа, весела, смарагдова, наче свідчення незламної сили, живого життя, яке завжди і скрізь перемагає всіляке каміння. По траві, помахуючи хвостом, топтався ішак. Реп'яхи, що поприліплялися до його красивої киточки на хвості, перетворили її на потворну колючу грудку. «Уже встиг», – докірливо сказав, хоча середині спіймавши на люту його хвіст. Одноки, котрий під час цієї подорожі перебрав на себе піклування про ішака, дістав із запасухи дерев'яний гребінь, і зайнявся розчісуванням киточки і вибиранням з неї репіхів. — Шкода, що це озеро, а не якась інша річ, котру було б зручніше вкрасти, — задумливо мовів він, закінчивши працювати над дишачим хвостом. — Після моїх останніх відвідин гробниці я відчуваю собі велику силу для здійснення різних добрих справ на славу милосердного Турахона, і прагну якнайшвидше взятися до роботи. Добрі справи, озвався Ходжана насредін, але помисли про них чомусь незмінно спрямовані до крадіжки. Ось і про озеро, ти подумав, вкрасти, а не інакше. Може, ми станемо перед Агабеком на коліна, і, можливо, він змилується і віддасть озеро добровільно? Саме так, віддасть добровільно. «Дивися сюди!» хоча на Середин вказав на хащі реп'яхів. Нахилившись, злодій побачив великого павука, який жер жовтого метелика. Він був неймовірно огидний, цей павук. Членисті ноги поросли рудим волоссям, коричневий хрест на спині, кругле черво, гладке, туге, білясте, начинали та гноєм. Усе це закінчилось – на павутині лишилася порожня шкурка з мертвим обвислим крильцем. А павук, роздувшись, поповз до своєї засідки під лист лопуха і причаївся там, затиснувшись в передніх коротких лапках, як у руках сигнальну нитку. «Зрозумів?» – спитав хаджа насредін. «А що тут розуміти? Павук жерметелика, у те все!» Дивись, що буде далі. Знявши тюбетейку і тримаючи її на поготові, хоча насередін пішов в обхід реп'яхів. Кілька разів він націлювався, але даремно, і продовжував свої пошуки. Нарешті знайшов. Швидкий помах, сердите гудіння товстим басом, він упіймав когось в тюбетейку. Це був шершень. Чудовий, могутній шершень. Не якийсь там молодий, недосвідчений, а цілком зрілий, у розквіті сил і з повним запасом отрути. Шершень красень із довгим, жовто-чорним, смугастим тулубом. Справжній крилатий тигр. Перегнувши молоду гілочку, хоча на середин, дістав з тобі цього блискучого шершня і довго не милувався, і так. Шершень гудів, блимуючи смагляво прозорими крилами, люто гриз гілочку, підгинав тулоб, звідки часом висувалося страшне чорне жало, яке за силою удару можна порівняти тільки з скорпіонічим. — Навіщо він тобі? — поцікавився злодій. — Хіба що пустити в штани Агабекові? Хоча на середі, не відповідаючи, зняв з найближчого куща якесь старе, кинути хазяїном павутиння і обмотав ним шершня, щоб спокорити його крила. Годіння припинилось. Тоді він обережно поклав бранця на павутиння, що належало огідному павукові. Павутиння провисло й затримтіло від відчойдушних спроб шершня звільнитися. Сигнальна нитка засмикалась. Павук вискочив з-під Такої здобичі йому, мабуть, ніколи ще не траплялось. Подібно до гірського мисливця, що переправляється по канату через провалля швидко і вправно, черевом вгору він перебрався сигнальною ниткою з лопуха на павутиння і моторно підбіг до бранця. Як він радів, як тріумфував, оббиваючи шершня клейкими нитками, бігаючи навколо нього. Нарешті він зв'язав жертву дуже міцно. Тепер можна було й побідати. Випустивши хижі щелепи, наперед, тремтячи тугим гладким черевом, павук підповз до шершня. Оце так метелик попався, ще товщий за першого. Він осідлав свою жертву і припав, було до неї щелепами. Але шершень раптом приловчився, перегнувся і вдарив. З його загостреного тулуба вихопилася, мов би, з коротким свистом чорна блискавка, разюча, невідворотна. Вона вихопилась і пронизала павукам наскрізь, знизу і аж до хреста на спині, залишивши в його череві всю отруту. Приголомшений ударом, павук повис на павутинні, а потім його лапи почали безсило, одна за одною відчерплюватись. І Він впав на землю Ще двічі він слабко здригнувся Поворошив волохатими Членистими кінцівками І затих навіки Павутиння осиротіло А Шершень Звільнившись від своїх пут Розправив крила І з переможним трубним гудінням Злетів у сонячний простір Залишивши по собі внизу Доблесний слід Розірване павутиння І труп ворога «Тепер я зрозумів», – мовив одноокий, дивлячись вслід звитяжнений, що відлітав. Вони почали обговорювати подальші дії. Було вирішено, що в селища вони відуть порізно. Якщо потім доведеться зустрітись у Чайхані чи іншому місці, вдаватимуть ніби не знають один одного. Про щось інше поки що не говорили. Справа покаже сама. Бачана Середін підтягнув попругу сідла, сів на ішака і звичним клацанням між вух спрямував його до садів, що зеленіли внизу. Однокий злодій залишився біля джерела. Розділ 22. Мешканці селища Чорак добре пам'ятали ті благословенні часи, коли озеро, єдине джерело життя для їхніх полів. Належало ще не Агабекові, а якомусь знатному наманганцеві, нещисленно багатому і настільки ж безтурботному, який жодного разу не приїздив у гори подивитися на свою власність. Цей багатій обрав для себе на землі шлях розкоші, розваг і насолоди. Тоді він був ще далекий від високої мудрості тих, що мовчать і усягають. Озером від його імені управляв один приїжджий чоловік, убілений виною, котрий весь час лежав у чайхані і вів скрушні розмови про недосконалість світу. Платню за поливи він стягував дуже помірно, найбіднішим відпускав воду в борг, кажучи «Дивись, не забудь!» Своєї ж власної пам'яті такими дрібницями не перевантажував. Записів не вів, і восени після збору врожаю задовольнявся тим, що йому приносили, цілком покладаючись на совість самих боржників. До Намангана, своєму господарові, він посилав іншого року три сотні таньга, іноді менше, а то й зовсім нічого, витративши гроші частково на себе, а частково на різних вдів, сиріт та знедолених, що вічно напосідали на нього. По правді кажучи, зазначимо, що всі ці пожертвування він робив від імені господаря і для подячних молитов незмінно вказував його ім'я, а не своє. На Манганській багатій, одержавши щорака листа із додаванням якихось жалюгідних трьохсот таньга і довго списку благодіяних, що молилися за нього, сміючись, вигукував перед своїми друзями. «Справді!» Мій озерний управитель Має мене за якогось Нечуваного грішника, Бо інакше навіщо б йому проявляти Таку невсепущу турботу Про порятунок моєї душі. Так і плинуло Життя чоракців От далік всіляких бур і тривог, Немов котило гладкою дорогою, Без вибоїн і трясіння. Рік ішов за роком, Як легкі хмаринки За сніговий хребет, Гуляли весілля, Народжувалися діти, переселялися на цвинтар старі, а їхні почесні місця Чайхані осідали інші з такими ж довгими бородами, що посивіли невідомо коли, непомітно для їхніх власників. У тихому одноманітному житті завжди так буває. Кожен окремий день нескінченно довгий, але місяці і роки мчать із незбагненною швидкістю немов кудись провалюється. Не встигнеш озернутись, минув уже рік. Не встигнеш спиляти нарешті якусь стару висохлу тополю, що намуляла очі. Аж бач, минуло вже три роки, і тополя звалилася сама від вітру, заваливши огорожу, яку треба тепер лагодити. Справа теж не швидка, потребує багатьох місяців. А в бородії на скронях тим часом все більше срібла. І сторож при цвинтарі став напрочуд гречним, і вже не раз обережно заводив розмову про те, що є у нього на цвинтарі чудове місце, якраз хоч би і для самого волосного управителя. І добре було б завчасно пересадити на це місце молоду чинару, щоб встигла вона обжитися на цвинтарі і укріпити своє коріння в землі. Здавалося, темні сили зла забули дорогу до чораку. Ніщо не порушувало благоденственне життя селища. Лощина захищала його від вітрів, спустошливі повені, породжені гірськими зливами, не ушкоджували полів. Падіж худоби минав стороною, сарана, якщо й проносилась, то високо до інших місць полум'яні пишні на все небо заходи сонцю, і згасали, залишивши по собі рожеве тихе світло на снігових вершинах. У мирну надвечірню тишу, у простір туманних полів і вологих садів, далеко летів з мінарета заклик Моедзина, завжди той самий, завжди сумний і піднесено солодкий. І наставала ніч з його голубим сяйвом. Сповнена самобутнього співу солов'їв і зітхань нічного вітру, якому вторили своїми зітханнями, закохані у сплячих садах. Але правдиві, хоча й сумні, для серця, слова багатостраждального блокача Шехіда Ізбалха. На зміну літу приходить осінь, а ясному дню темна ніч і на того, хто покоїться на ложі благополуччя, чекає безодня лиха. Прийшло лихо і вчорак. Воно з'явилося в особі Агабека, нового господаря озера. У той самий спокійний полудень, коли хоча насередин і одноокі злодії відпочивали біля джерела, милуючись зверху мирною красою чорадських садів, у селищі сталося, не бували сум'яття. Усі чоловіки зібралися до Чайхани, жінки галасували у дворах. Сьогодні вранці Габек назвав ціну другого весняного поливу. Цього разу він забажав не грошей. Він надумав одружитися і обрав собі за дружину чорнооку маленьку Зульфію, дочку всіма шанованого старого землероба Мамеда Алі. Уражені такою вимогою, чорацькі старі відмовили Агабекові. Він посміхнувся. У такому разі хай сплатять грошима. Чотири тисячі таньга. Чотири тисячі! У всьому чораку, у всіх мешканців разом, ніколи не бувало таких грошей. Старі півдня простояли перед Агабеком. Вони були такі жалюгідні, принижені. Старі домоткані халати, Грубі породілі чоботи, Білі бороди На темних зморшкуватих обличчях, Зігнуті спини, Зашкарублі руки, Складені на знак шанування на животах. Агабек лишився неблаганним. Або зольфія, Або чотири тисячі. З цією звісткою І повернулися старі дочайхани. Яка знялася буря обурення, Гніву, немов розпеченим вітром, війнуло на чоракців. Кулаки стиснулися, обличчя потемніли, очі запалилися зловісним вогнем. Ставалося ще хвилина, і вони всі піднімуться, візьмуть вила, сокири, мотики, і підуть на Агабекове лігво, рознесуть і розкидають його. Але цього не сталося. Буря прошуміла, не заподіявши Агабекові, а нині наймайшої шкоди. У жилах кожного чоракця знайшлася бояскоросудлива краплина, і вона взяла гору. Одному вона говорила, — Але ж це не твою сестру, — вимагає Агабек. А другому шепотіла, — Слава Аллахові, небезпека не торкнулася моєї дочки. Третьому радила, — пережий свою власну нареченну і не лізь у чужі справи. Гнів швидко вичерпався, полум'я в серцях згасло, кулаки розтиснулися, плечі обвисли, спини зігнулися. І якби Агабек з'явився тепер біля Чайхани, усі вклонилися б йому так само лагідно, як і вчора. Мамедалі, батько Зульфії, сидів на помості Чайхани, дивився в землю, сумно насупивши брови. Усі чекали його слова. В цьому очікуванні був уже і вирок – віддати. Але всі мовчали. Кожен хотів, щоб це слово прозвучало збоку, а він би тільки згодився, підібгавши губи і скорботно зітхаючи, не би підкоряючись чужому рішенню. Давній спосіб ошукувати власну совість. Від мами Алі вимагали жертви. Від нього ж вимагали, щоб він взяв на себе і увесь гріх. І діватися йому було нікуди. А у відталеному темному кутку причаївся Саїд, наречений з Ольфії. Він був зовсім молодий, у тому віці, коли чоловіки, навіть і необділені внутрішньою силою, ще не вміють відбивати удари долі, якщо ці удари влучають у серце. Він знав, що за п'ять, десять, п'ятнадцять хвилин старий Мамедалі все ж таки вимовить фатальне слово. Цей хлопець був не з тих, хто малодушно відвертається, коли життя показує їм ікла, бажаючи за краще бути жертвами зі спини. Мовчання затягувалось. Хлопець не витримав, вийшов із темного кутка на світло. «Ну що ж ви мовчите?» Хто з вас перший припаде в устами до Чобіта Габека? Він обернувся до Мамедалі. А ти, старче, зовсім недавно ти обіцяв, що зустрінеш мене в своєму домі як сина. Де твоя обіцянка? Що поробиш? Що поробиш, Саїде? Прошепотів Мамедалі. Ми слабкі, а він багатий, могутній. Ви не слабкі, ви боягузливі, зайці. Ось хто ви. У голосі його стільки було серцевої муки, що маме далі не зміг зберегти сухими своїх очей. Але інші старі відчули себе ображеними. Ви чуєте? вигукнув коваль умар, сухий, високий, із жовтим обличчям і щатинистими бровами. Ви чуєте, як він ганьбить нас? «Ах, ти безродний годуванцю!» Саїд був круглим сиротою, прийомним сином чурацького чайханника Сафара. Про що й нагадав йому ховаль? «Спасибі, синку, спасибі!» – підхопив коновал Ярмат. «Віддячив, на славу!» «Так ось вона, твоя подяка, за все добро, яке ми тобі зробили, підібравши сиротою, і виростивши в нашому селищі, – додав шерстобит Алім. Правди кажучи, підібрався їдачий ханник Сафар, ростив і годував його, його теж Сафар, а решта не мала до цього ніякого відношення і не поступилася заради бідного сирідки жодним ламаним грошем. Коли ж він виріс, усі поспішили оголосити себе його рятівниками і на цій підставі вимагали від його вдячності. Він терпів і відмовчувався, проклинаючи в душі своє принижене мовчання. Що він міг цього разу відповісти старим? Якими доводами поколувати їхнє рішення, коли йшлося про великі збитки в господарстві кожного, про продаж коней, овець, корів, якщо Зульфія не увійде до Агабекової оселі? Саїд безнадійно махнув рукою, і ні на кого не дивлячись, Мовчки вийшов із чайхани через маленькі задні двері у провулок. Тут він був сам один. Жорстоко поблискувала під сонцем кам'яниста дорога, по якій у ногах біля Саїда котилася, мов вовняний хлопчачий м'яч, його коротка полудена тінь. Безвідцимно мовчали глухі огорожі і мури. Саїд проривчасто зітхнув, зтіпив зуби. І засміявся особливим дивним сміхом, тихим, але таким страшним, що кожен, хто почув би його, сполотнів би і створив молитву.